— Ну, спасибі тобі, слуга мій єдиний, і життя ти мені врятував, і уявив себе лицарем, не забуду цього до віку, за батьками не матимеш, та й годі. — О, мій милий, коли б все справдилось! — обвила рученьками козака палкою я двіга та й поцілувала шалено. А в хмурім князівським покої стоять бліді, як мерці перед своїм можновладцем, пан Запольський з панною Каземирою. Панна белькоче щось язиком неслухняним і давиться. Пан Запольський стогний зітхає. Князь сидить темний, як ніч, лиховісний, як туча. Свічка блимає тьмяно і освічуєм листо три постаті. Аж ось схопив князь панну за руку і здавив її, як у лищатах. «А коли ти лжеш?» — промовив повагом, здавленим голосом князь. Але так, що пан Запольський і панна Казимира почулись, немов їм ноги вросли уже в землю». Коли ти звела на князівню потоцьку такий поклик, На єдину літоросль нашого роду зміркуй, Чи вистачить мук на землі, якими б здолав я тебе вгонобити? Пани панна пали на колішки. Ясновельможний княже, Ти влади нас загубити і помилувати, а ми пись невинні. То хлопка няня. Бидло, вам була доручена дочка, заревів князь. «А коли все єсть лжа, хай ясний князь піде з нами і впевниться своїми очима», – давилась Казимира словами. «Князівна з твоїм слугою яськом!» «Цить!» – гримнув князь, блічив від лютості, і ударив чим дужче обдолівку сталевими піхвами. «Жоден язик цього не може промовити. На гонор клянусь. За такі речі, за такі слова, за такі навіть думки заплатить усяк мені головою. Ну...» добув він широкий свій меч. «Ідіть, я за вами, але пеклом клянуся, що коли хоч єдине ваше слово виявиться кривим, то краще б вам було й на світ не родитись. А коли правда, — провадив він з пекельним усміхом, то князь Потоцький потрапить, як віддячить своїх вірних слуг за добрі вістки». Смертельний жах оціпив панну Казимиру і пана Запольського, і вони почули на своїй шиї, мов, белезу холодної сталі, але князь грізного кновну гайда, і сам за ними пішов з видобутим мечем. «Але чи любиш мене, чи кохаєш мене, моє щастя? На життя, на весь вік!» Буркотів тим часом ясь, мов той голуб, зазираючи в вічі князівні. «Кохаю, кохаю!» — усміхалася Двіга. «Не смійся!» — підвів суворо голос козак. «З моїм коханням жартів нема!» Він міцно стиснув їй руку. «Скажи!» чи ти не забула ту клятву, яку ми один одному дали під землею?» Єдвіга зригнулася. «Ти мене, Ясь, лякаєш, промовила вона, випручуючись. «У тебе страшні очі». «Ні», – відказав Ясь, беручи її знову за руку. «Скажи мені, чи присягнешся вдруге зо мною, що не зацураєш мене ні ради кого, ані задля чого, що не зміняєш мене ні на розкоші, ні на пишноти, і що в свідки до своїх присягань ти покличеш «Землю тяжку». Я кохаю тебе, відповіла тремтячим голосочком Ядвіга. Хіба ти не віриш моєму слову? Вірю, хочу вірити. Але ж і ти, моя радість моєму віриш, а коли віриш, то можеш і заклястися знову. Який бо ти, Ясю, тремтіла і якось жахом озиралась Ядвіга. Не присягання боюсь я, а мені ті слова чогось душу морозять. Ну, ну, не серце, — промовила вона, глянувши на хмурий насуплений вид яська. Мій соколи ясний, ну, ну. Але далі зупинилась, Мо у неї не стало духу на слово. «Слухай, Ядвіго, моя доле, мій раю!» Заговорив чулим, зрушеним голосом ясь, Узявши її за руку. «Ти... Панського роду, можна, Владка? Тебе твій отець мостить у королеви, А я ніби твій хлоп, Так принаймні мене вважали, А може ще й досі вважає його мост князь? Отож і має, що між нами Така незмірима різниця, Яку хіба божевільний побороть може зважитись? А з того знати, або мені зараз же, не сходячи з цього місця себе загубити, умерти на твоїм закоханім слові, на твоїм поцілунку, або коли ти мене також непереможно кохаєш, як я тебе, то запевнити страшною клятвою надію. Але стій, Саваш, ще ось що. Різниця, про яку я казав тобі, це можна владна кривда, а насправді її такої нема. Я походжу з значної козачої сім'ї, яка може порівнятись з достатками з найпервим шляхетством. Отець твій у на українські села, бо тим бавиться славне магнатство, взяв мене у полон, як бранця, і безправний я й досі. Скажи ж мені, втопив свої очі в очі ядвіги козак. Коли розшукаю її рід свій, коли за п'ять, за шість літ вернуся до тебе і край твоїх ніжок зложу й славу й багатство, й достойність яку тільки може здобути дужа рука та серце відважне,